Вся ця площа являла собою суцільну, майже непрохідну гущину диких пралісів, перетятих горами, скелями, глибокими ярами, м'якими улоговинами, річками і болотами. Величезні лісові урочища, розмежовані або вузькими просіками, або чорними кряжами, або річками, мали різні назви. Матронин ліс, найближчий до Дніпра, Жаботинський – Круглий, Цибульський, Найден, Гончарний, Лебединський, та, власне кажучи, всі вони зливалися у несяжний лісовий край. Серед цих диких нетрів, де привільно жилося хижим звірам, куди важко було пробратися грабіжникові і розбійнику, тулилися монастирі і вабили в свої міцні стіни під захист хреста знедолених і скривджених гнаний русський люд. Майже з перших часів християнства правобережжя Дніпра було розсадником чернецтва. Чудова природа і тиша незайманих лісів принаджували сюди і втомлених життям, і тих, хто не знайшов в ньому радощів для подвижництва, для високих і чистих молитв, для заспокоєння бентежної душі. До анахоретів прилучалися інші, шукали надійний сховок і закладали спершу убогий зруб, церковцю, а потім і монастир. Багато українських монастирів були щедро обдаровані своїми фундаторами. За згодою польських королів, а також гетьманами малоросійськими просторами і багатими угіддями, ці дарунки примножувалися власними надбаннями, і монастирі могли б Користуватися великими прибутками, коли б неспокійний час, нестримна сваволя шляхти й цілковите беззаконня не позбавляли їх прав і не розаряли раз у раз вогнем і мечем. Та, незважаючи на все це, монастирі все-таки як останні притулки православ'я. Росли і росли, і їх між Ржищевим і Чигирином було тоді 15 – Чигиринський, Медведівський, Мотронинський, Жаботинський, Лебединський, Мошногорський, Ірдинський, Виноградський, Корсинський, Вовславський, Трахтемирівський, Канівський, Ржищівський, Лисянський і Манківський. Перше місце серед них посідав безперечно Мотронинський монастир – він вирізнявся серед усіх українських монастирів і стародавністю, і кількістю братії, і своїм причудовим місцем. Мотронинський монастир був заснований ще задовго до Навали Батия у 12 столітті, якоюсь княгиною Матроною, від імені якої і дістав свою назву. На південь від Чигирина місцевість стає Горяна, вершини гір з хименними обрисами. Топляться зубчастим пасмом до Дніпра, підіймаючись терасами вище й вище, то набігаючи одна на одну та обриваючись кручами, немов скам'янілі гігантські хвилі. Усі ці гори вкриті були тоді лісами і височили серед темного безмежного моря лісів. В одному місці у центрі замкнутого вала здіймалася конусом гора особняк. Пануючи над усією місцевістю, а на вершині цієї гори спочивав у міцному гнізді Матронинський монастир. Його золоті хрести було видно за кілька миль. Сонячного дня вони виблискували зорями в синяві лісів і, мов рятівний маяк, привертали до себе погляди нещасного підяремного люду, вселяючи в його змучену душу, надію. Монастирський святотроїцький храм був дерев'яний з наддашником, що утворював ніби галерею, яка звалася Кружганком. П'ять бань його було пофарбовано в синій колір і засіяно срібними зорями. Цей храм був оновлений і оздоблений заходами нинішнього настоятеля, архімандрита Мельхіседека Значко-Яворського, якого одноголосно брала братія, затвердив на цій посаді переяславський епископ Гервасій Линцевський у 1753 році. Навколо монастиря підіймався високий земляний вал, увінчений міцним дубовим частоколом. Цей укріплений вінець замикався брамою, неначе врослою в земляний насип. А вже над брамою стояли дві гармати, а праворуч і ліворуч. Уся передова лінія укріплена була бруствєром і бійницями. В середині монастирського двору по підвалах тяглися дугами низенькі дерев'яні келії братства, і інші господарські прибудови. За валом, коло підніжжя гори тулилися, ховаючись то за камінням,